Перша книга Самуїла, розділ 31. Коли філістимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від філістимлян. Побиті, падали на горі Гільбоа. Філістимляни наскочили на Саула та на його синів, і вбили Йонатана. Авіна дава і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкруги Саула. Лучники стали у нього стріляти, і він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші, «Вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці необрізані, не прокололи і не наругались надо мною». Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього. Побачив зброєноша, що Саул мертвий, та й собі кинувся на свого меча і помер із ним. Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша, а й усі його мужі. Тоді ізраїльтяни, що жили по тим боці долини і по тим боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали та що Саул поліг із синами, покинули свої міста і повтікали. А філистимляни прийшли і у них осілись. Другого дня прибули філистимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами, поляглими на горі Гільбоа. Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі філистимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину. Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бет-Шані. Коли мешканці Явеш-Гілеаду почули, що філистимляни вчинили Саулом, Рушили всі мужі хоробрі, і, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупа Саула та його синів з Муру в Бетшані, принесли в Явеш, і там їх спалили. Кості ж узяли, поховали під Тамариском у Явеші, і сім день постили.